Califul Fali Khan se urcase pe tron la o vârstă destul de fragedă, nefiind prea copt la minte și neavând destule experiențe pentru a face față marilor răspunderi care apăsau pe umerii săi. Sfetnicii îl lingușau fără rușine, căutând să-l înșele, ca să tragă cât mai multe foloase pe spuza lor. Tânărul calif habar n-avea ce se petrece în țară. I se arătau numai lucrurile bune iar cele rele îi se ascundeau de teamă să nu-i strânească mânia. Mama lui, grijulie de cele ce se petreceau la curte, îi spuse într-o zi. Dragul meu fiu, nu te lăsa măgi de slujitorii tăi. Mă bate gândul că ei te mint cu neușinare. Cum poți să vorbești astfel, mama? Nu se pare că defăimezi pe bunii mei sfertnici? Nici de cum. Vreau să te apăr împotriva lor, câtă vreme tu încă nu știi să te aperi singur. Dacă e așa, învață-mă ce să fac. Nu e altă cale decât să te bizui numai pe tine însuți. Și ca să-i trebuie să cunoști adevărul. Și cum să aflu adevărul? Nimic mai lesne. Coboară mișlocul poporului, luând altă înfățișare, spre a nu fi recunoscut de nimeni. Numai așa poți face cunoștință cu păsurile sale. Nu i rău dacă îl și pe bensur, robul tău credincios, ca să-ți fie tovarăș de drum Bine, mamă, voi face precum zici Îndemnul tău e bun Îi voi înștiința pe sfetni și curteni Că începând de mâine voi lipsi o lună de zile Căci hotărât am să mă înfățișez vecinului nostru Regele Bahriar și fiicei sale Prea frumoasă mundur Vistiernicul îmi va ține locul Având grijă de treburile obștești Allah să te ocrotească Și să-ți îndrumeze pașii fiului Și astfel, tânărul calif, învesmântat ca un negustor străin și urmat de ben-sur robul său credincios, începu să colinde țara. Într-o noapte, pe când începuse o groaznică furtună, bătu la ușa unei colibe cerând găzduire. Stăpânul colibei îl primi cu inima deschisă și-l după cuvință, punându-i dinainte o ciorbă de dovleac fără grăsime. Să mă ierți, cinstit neguțător, că n-am putere să te ospotez mai bine. Sunt împăvărat cu o spuză de copii și... Oare pământul pe care îl muncești nu-ți dă destulă roadă ca să-ți cum se cuvine familia? Ah, oh, străine, am câteva țari nemănoase. Iar eu cu femeia muncim de la răsăritul și până la apusul soarelui. Dar ce folos? Atunci ce faci, omule, cu banii pe care îi câștigi? Copiii tăi sunt slabi, de renumer coastele și pe ca oh, să-ți ca tot și tine de altfel. Cineva care te vede ar zice că ești cerșător. Dacă mă întreb ce fac cu banii, am să spun. E bine, îi dau califului nostru. Adevărat? Chiar califului? Adică drigătorilor săi, care umblă din casă în casă și strângdările. N-apuc să pun un ban deoparte, că oamenii stăpânirii mă încarcă mereu cu alte biru tot mai mari. Și mă amenință cu temnița dacă nu plătesc ceea ce cer. E, dacă așa stau lucrurile, califul vostru trebuie să fie putre de bogat. Da, nu știu dacă tot bănetul ajunge chiar până la visterie. Știu, în schimb, că strângătorii de biruri au palate, rădvane luxoase și slujitori în vesminte aurit. Ce să-i faci? Nu se poate umblând cu mierea să nu-ți degetele. Da. Oare pretul în țara asta se petrec asemenea treburi? Apoi, toți supușii măritului calif... O să spună la fel, pentru că și ei sunt asupris ca mine Să din prietene, că lucrurile se vor schimba în curând Califul, după cât eu te știu, e un om drept și azi, îmi vine să azi. cred că el habar n-are de toate astea Sigur că n-are, dacă nu se mișcă din palat, de unde și cum vrei să afle? O să afle, te încredințezi? O să afle Iată, am ajuns într-o cetate destul de cuprinsă. Maru i spune luminăția ta. Mă bucur că o cunoștem. Da. ce acolo de s-au strâns oamenii grămadă? E casa de judecată. Oamenii aceia trebuie să fie împricinați, luminăția ta. Ei, cei cu voi, oameni buni? De ce v-ați bulucit aici cu toții? Așteptăm să ne vie rândul la judecată. Da? Cadiul unde da. Nu s-a trezit încă. A petrecut ca de obicei azi noapte și acum doarme. Ia, Cum? Avele. El doarme în tice împicinații așa să se judece? De ce nu? Îi cere cineva s-o păteală? De multe ori nici nu vine. Dacă n-are stăpân, face ce vrea. Pe legea mea o meserie mai mănoasă ca asta n-am văzut. Uite-l <gă> că s-a durat să vină. Să mergem și noi, Benusor. Vreau să văd cum împarte cadiul dreptate. Da, e bine ca luminația ta să-și el însuși seama de ce fel de slujitori are. De ce zici, Bensur, de așa ceva? Părătorul are dreptate. Are luminația ta. A venit să se plângă că vecinul său i-a smuls o falcă de pământ. Și dovedește cu zapis în regulă că dreptatea stă de partea lui Și cu toate astea, Cadiul nici nu vrea să audă Din potrivă, e la părât Îi zâmbește și ascultă cu multă luare aminte Nu știu ce să cred, luminăția ta Vinovatul arată o îndrăzneală nemaipomenită Auzi, auzi și judecată Cadiul a osândit tot pe nefericitul păgubaș pe Chipurile pentru pără mincinoasă he, he, se vede că nu ești de pe meleagurile noastre, omule Altfel nu te-ai mirat atâta că vinovatul a câștigat procesul. Doar l-a cumpărat pe judecător cu daruri bogate. Cum? Poate să existe pe pământ asemenea nedreptate? Oh, oh, oh, oh. La noi lucrurile astea se întâmplă în fiecare zi. Eu, sărmanul de mine, n-am avut doi țeichin ca să-l cumpăr pe cadiul Bilah. Și-am fost osândit. Cine dă mai mult, a lui e dreptate. El trebuie să înceteze asemenea lucruri de ocară. nu n-am spune mie asta. Spune eu Gadiului ori mai marilor lui care se prefacă nu cunoaște nedreptățile ce ni se fac. E, dragul meu, tovarăș de drum, s-au umplut inima de amărăciune de toate câte le-am văzut și auzit. N-aș fi crezut niciodată că dregătorii sunt atât de netrebnici. Toți s-au îmbogățit, unii vânzând hatăruri, alții arătând un cheltuieli care nu s-au făcut ca să oprească banii pentru ei. Sau mințind că au ridicat clădiri care nu există Minăția ta Trebuie să-ți din rădăcini buruiana nacearea Altfel, domnia ta Va fi o trăvită e, Acum știu ce-mi rămâne de făcut cu și care umblă țanțuși Cu capul sus Voi fi necruțător cu ei Da, ce-o fi cu moșneagul acela Care zace culcat la rădăcina palmierului Fii pe semne rănit Nu-l auzi cum geme da. Să mergem la el Sărmane, bătrân, da, spune-mi, ce ai și cu ce aș putea să te ajut? O, oh, văinicule prea milos, mă îndreptam spre cetatea învecinată ca să capă ceva de pomană, dar slăbit de greutatea anilor ce-i duc în spinare și de foamea care mă chinuiește, m-am împiedicat de o piatră și mi-am rupt piciorul. Acum nu mai pot umbla și nu știu ce să mă fac. Voi crăpa de foame și de sete prin pustietatea asta, unde rar se abat oamenii. Moșule, moșule, sunt bucuros că pașii m-au îndreptat către locul acesta. Nu, nu-ți fie teamă. Nu vei muri. dă bensuri din merindea noastră să-și potulească foamea oh, și o gură de vin oh, să-și astâmpere setea. Oh, da, oh, halah, halah, să vă ocrotească bunii mei stăpâni și să vă întoarcă însutit pe mâna voastră. Ah. Ce vin bun De când sunt pe lume N-am băut ceva mai minunat Bensur, ta. ajută moșneagului Să se urce pe calul meu Ca să-l duc până la cetatea Ce se vede în zare pentru a-și tămăduie piciorul De lui da. Stai, stai, stai, stai mișcat moșule Te ridic în brațe a. Așa. Uite așa, Uite așa oh, oh, Ce putere Hai. ai, voinicule M-ai ridicat ca pe un func Acum Putem să pornim Dacă, am ajuns, Spune-mi unde să te duc. Cunoști vreun vraci care să stămăduiască piciorul? Nu am nevoie de vraci, bunule voinic. Că și piciorul, după cum vezi, mi-e sănătos tun. Adevărat, ai sărit cu ușurință de pe cal. Dar nu pricep. Pentru ce mai măgi spunând că ai o rană? Cine ești și de ce te-ai prefăcut astfel? Sunt dervișul Ben Khaled. Vin tocmai de la Meca și mă întorc în India. Alah, m-a binecuvântat să pot citi gândurile oamenilor. Așadar, știu că ești califul falican și cunosc ce anume te frământă. Ce grijă îți dau slujitorii tăi pe care i-ai pus să te ajute în cărmuirea trebulor obștești. Mult mă miră ceea ce au din gura ta. Mai mult ar trebui să te bucure. Te-am pus la încercare și mi-am dat seama că ești bun la suflet și mărinimos cu cei săraci și obiștuiți. Drept răsplată îți dăruiesc ceva care îți va fi de mare folos. Iată piatra asta prețioasă Mi se pare că e un rubin Precum spui, dacă îl așezi de înaintea ochilor Poți să citești ca într-o carte gândurile oamenilor Oricât ar fi de ascunse Și aflându-le, poți cântări fără greș faptele lor Atunci se cheamă că e o minunăție De azi înainte, slujește-te de puterea rubinului Și ai să știi tot ce se petrece în împărăția ta ca să poți lua măsuri de îndreptare Așa voi face Îți mulțumesc din inimă, înțeleptul derviș Pentru darul tău Lumina țigă Mama ai avut dreptate trimițându-mă în cuprinsul împărăției mele Ca să văd ceea ce se petrece și să aud ceea ce se vorbește pe acolo Fiule, dacă slăvitul Allah ți-a dat ochi și urechi De ce să nu te folosești de aceste doar urmăreți? De aici înainte mă voi folosi din plin Să vină în fața mea cadiul Bilac Cadiul Bilac să poftească în fața măritului nostru stăpân Allah să te ocrotească și se reverse mila asupra ta, prea bunură stăpân al vieților noastre. Tu ești cadiul care ai judecat acum o săptămână pricina lui Hasan, Căruia vecinul său i-a luat prin vicleșug o felie din țarină. Eu, mărite stăpân al credincioșilor. De ce l-ai nedreptățit pe pârător, când el avea zapis la mână? Ba chiar l-ai întemnițat pentru pâră mincinoasă. Nu l-am nedreptățit din potriva. Taci! Cât sechinți a dat părâtul. Mie? Dar cum ar fi îndrăznit? Cinstea mea e prea cunoscută și mi-a adus mulți dușmani care clevetesc împotriva mea vrând să mă doboare. Nu e vorba de nicio clevetire. Eu sumun învesmântat în haine de neguțător am fost de față când ai judecat acea pricină. Luminația ta e cu putință. Chiar eu pentru doi cechine ai sugrumat dreptatea. Ce averea ai strâns până acum, arătând dreptății spatele? Am, a, a, am strâns ceva, dar tot sărac se cheamă că sunt... Paznici! Puneți-l în lanțuri și la temniță cu acest Maria! Era verea lui dobândită prin strâmbătate să fie vărsată vischieriei! Iertare, luminecieta! Iertare, Visternice, te-am chemat să dai socoteală cum stai cu strângerea dărilor. Nu prea bine, stăpâne al credincioșilor. Supușii tăi sunt săraci, scot greu gologanul din pungă, așa că lăzile visteriei sunt aproape goale. Mult mă miră ceea ce au din gura ta. Eu știu că supușii mei sunt siliți să plătească dările, chiar le se ia pâinea de la gură și totuși bani nu sunt... Vrei să-ți amintești ce ai făcut cu ei? Vreau, vreau luminăția ta, pentru că eu nu știu. I-ai pus în lăzile tale ca să-ți mărești avutul. pot să jur, pot să jur pe sfântul lumea lui Allah, că nu e adevărat. Jurământul nu te apără, pentru că eu am văzut fără de legea ta. Paznici, Păgați în lanțul pe acest nemernic și se mi aduceți toate bogățiile lui de acasă. lumină iertare, iertare, prea bună, este nu sunt vrednici de Iertare. Nu mai ai curăță de păcate! Tot așa se întâmplă și cu ceilalți sfetnici ai tronului, cu judecătorii și dregătorii din întregul cuprins al împărăției. Toți erau prinși pe rând cu o cavo mică și asfârliți în temniță. Vestea că tânărul calif supraveghea orice cu strășnicie străbătut țara de la un capăt la celălalt. Și atunci, teamă, slujitorii puși de stăpânire se făcură mai omenoși, iar ordinea și cinstea se întoarsele din pribegie la locurile lor înalte. Califul nu mai putea de bucurie că are un talisman atât de prețios, care îl ajuta între atât să domnească. Nu mult după aceea, dervișul trelui falican fu poftit la palat. Prea înțeleptule derviș. Te-am chemat să-ți mulțumesc încă o dată pentru prețiosul dar ce mi-ai făcut și care mi-a fost de mare folos spre-a-nscauna ordine și cinstea în țara mea. Mărite, stăpân, trebuie să-ți spun adevărul. Rubinul ce ți-am dăruit este o piatră obișnuită, la fel cu toate celelalte pietre. Dacă este așa, cum am izbutit să descopăr fără de legile slujitorilor mei și să îndrept naravurile. Pentru că în loc să stai de petreceri, bucurându-te searbăt de domnie, Ai aruncat priviri pretutindeni, ca să vezi ceea ce-ți ascundeau ticălor și puși în slujbe înalte. Stăpânul care nu lasă altora grijile domniei, cel el însuși le poartă pe umerii săi, Nu poate să fie mințit. Vorbele tale, înțeleptul de derviș, mi-au pricinuit o mare bucurie. Până acum, o grijă îmi rodea sufletul. Gândeam că hotărârile mele erau ale puterii rubinului fermecat. Dar acum știu că taina de a fi un adevărat calif E să-și iubească supușii și să le poarte de grijă.